Eta igandian hilabetea eginen du ahmakabetz e, eguna airagantzela, Michel Behoko erigoin bakegilea gure gomitago izuntan, egunon. Bai, egunon zueri. Eta kontrolatzen zituen ahmak eitzuliak izan ziren, edo frances gintariak e, emanak apilaren sortzean, orai kasik ilabete bat pasatua dela, piskat gauzak hotzago hartuz, dena nahi bezala joan zen egun Bai, eh, nik uste eh, eta gure ustez eh, egun hori hontea pasatu zen, helburuak bete ziren. Helburuak bete ziren matériel aldtik eh, eh bestandena senta armak eta tahsuluusiak eh, ta eh frantses estatuaren eh, eskutan ezarriak izan ziren. Eh, Beraz eta erranaginduen bezala desarmatua zen uh, apilaren sortzea ratxean, baina ere, ontsa joan da, uh, ene ustez, espiritu uh, uh, aldetik, edo mesu aldetik, hor uh, pasatu den uh, uh, momentu guziak importantak izan dira, uh, jende guziek hartu dute zinez barnatik, uh, ene ustez uh, aldatu du aniz gauza orokozki eta bakotxaren baitan ere. Uh, bon, itzak uh, batzutan uh, beren indahak altzen dute, baina ez batzutan berdira erabili, egun hori isturikoa, isturikoa da, isturikoa izanen da, uh, aspaldi uh, nahi zena, eta, etak berak eh, eskatzen zuena, azkenean egina izan baita. Baina apilaren sorzia etzen izanen ezbalitzi izan lusho, uh, lehenago, Eta lugu uso etzen izan, ez balitz izan, egueraren bloka, blokaze bat, e, bloka, eguera blokatuazen. E, desahmatzea edo ahmakabetzea nahi zen egin, erakundak nahi egin, estatuak e, eta nahiago zuen lehenagoko moduan tensiune e, e, sistema hortan segitu. Beraz, e, horrek du ekarri lugu uso, lugu ukanduen oiazun izi garriak, ekarri du obligazio bat ez dugu hori hola usten al. Eta gero, e, ibili gira egia erran biskabat ari baten gainen, lau hilabetez, e, guziek ilan kontakoan, guziek ilan mesu pasatzen, e, guziek ilan erranez, guziek ilan erranez eta partikulaske frantziar estatuari erranez, armagabetzea horrek egin behar du boskak aitzin. Bat dira, aukera, edo egiten da zuekin, Edo egiten da zue gabe, edo egiten da zuen kontra, benen eginen da. Etu zue hori, dozi hori pasatzen al, eta beste ondokoek, eta behar da bukatu, sobera irrizko garrida mail guzitan. Beraz, hola ahantzatu gira bide e, sendra ersi batean apilaren zortzi hartio, Exiia izan da ondo pasatu da ejanduta bezala alde guzitarik eta orai beste uh, irekitzen den beste bide batean gira, bide kopilatsua hori ere eta luzea behinan beden uh, bidea irekea da. Apilaren zortziaitztzen aiipatu ziuko bake prozesuan bide erditik hagi baten kentzea izan behar zula ahmagabetze horrek, agi hori mutzen haide baii. Bai, bai, bai, gero, badak izudu ez dira gauzak mekanikoak txekulan, bainan ala ere pixka bat. Eh? Bon, orduan, a, a, ikusten berda begiratu ere irakurtzen dena, eta irakurtzen dena prentxan, frantziak prentxan, bainan ego aldian eta espainiako prentxan eta... Hori e, errealitate bada, ados edo ez, batzuk nahi edo batzuk ez nahi, errealitate bada e, eta dela gaur egun e, desahmatua, ez da gehiago erakonde armatua. Eta beraz orai hartio e, mugitu nahi etzunek, etzutenek zaukaten argumentori ez dute. Mugitzea naiz ginduenek bat dugu argumento bat gehiago, eta deia prentxan, entzu ikusten da, eta oso kontrazen prentxan ere, ikusten da, bo, orai, orai, orai, ote, nola, uh, gara ala ez, uh, politika, penitenziario hori, piska bat ikusteko, presuen hurbilketa hori ikusteko, ordan debatea bat batzuke batzuk erradikalenek dute ez, ez da muitu behar milimetro batez ez, bainan jara ere, uh, parata, pareta, pareta, uh, uh, Ido hori hasea da pixka bat erraittzen de bateetan eta bere bidea egren du, eta hortantxinetsi behar dugu eta hori behar egia bihurtu. Eta en ustez, eta ez bakarrik neu usste zuen ni hemen izen ere iizeen mintzoona naizmen gure ustez, oier gomezen uh, libratzea uh, sinale bata. E? Ordean erraititen alda uh, beharre, normalda, eta bai, normal da, Anitzen anitz normal diren gauzak ez dira egiten eta beraz hori egitea eta e, justiziak bere argumentazioan, aipatzea apiridaren zorsiko egun hori eta eta den desarmatze hori bon, e, seinale bat da eta behar ditugu seinale guziak hartu ez dugu bat ere meskretxatu behar behar dugu hartu eta gure saskirat bildu eta indaxan hori guziak bihurtu, indaxa eta energiea hori nago joiteko. Lehoan ahtetik seinale batzu, haitzinatzea seinale batzu Kusten intuzuk, kontaktuak izan zirena, pirilaren zortziko eguno gen prestatzeko, aipatzen da ere, estatu frantzisarekin bi urte hauetan zirela ahemanak, bederan. Kontaktu horiek gerostrik segitzen dute, loturik? Bai, kontaktuak segitzen dute, eta segituko dute, e, zein e, eta errandugu, eta hori e, ez da gure konviksio bat da, eta uste dut gerua gehiago, Estaduena ere litekeela uh, da hagabetzeak uh, uh, bakea permititztzen du. Bake perspektiibak irekitzen ditu, baina nahmahagabeltzea ez da bakea. E, eta bakea ez da bakea, ez indarkediarik izatea, ez atentatdorik izatea, ez ahmarik izatea. Bakea da, e, era elgarrekilan e, bizitzeko modu bat asmatzea, e, iraganaren e, e, logizizialori aldatzea, eta heldu dena elgarrekilan egitea, eta e, bakea da lehen lehen gauza da, e, iraganden konflikto horren ondorioak tratatzea. Lehenik hori da, eta gero horrek eriko du elkar bizitza. E, beraz, ondorio horietan bada presuen gaia, bada um, bitimen gaia, gaia, hori dugu gaur ikun tratatu behar, eta hori buruz e, estatuarekin lan, eta instituzioek lan, baina eturiko nahi zeberantzago behiz, e, ditugun kontakoak eta jariak hor dira bizirik, atxikitzan ditugu eta mehementuan mantentua dira. Kasik hilabete bat ahmagabetzea egunaren ondotik zehtan gira, presuan gaian nola itzinatu, bundoa eginen dugu goizuntan Michal Berroko irigoinekin. Michele Berriko Eri Goyen, aipatzen zinituen uh, bi gatazkaren ondorio, biktima guztien aitortza alde batetik, eta presuen gai abestetik, berbara presuen gai hori da kronologikoki uh, okay, edo denboran uh, prisatuena dena. Justuki gai hortan bake prozesuak norat buruz joan behar du. Zer da lehenik uhratx, uh, edo urraskako... Uh, uh, Prozedura bat, er, du urbiltzea, presoerien libratzea, edo janik behar hasi beste dimentsio batean sartzen, justizia transizionala deitzen den hortan, eh, bi itzazerraiteko, egoera berriak egokitzea ba, politika guzia, presoen inguruko politika guzia. Zer da horpizkabat, jo mugaz zertarat buruz behar joan. <coughs> <coughs> bai, bi gauzak badira... Uh... Bi gauzak bat dira, behinan uh, eh, lehentasuna eta konkretuki uh, gauzak ahantzatu behar diren punduak dira preso handegien inguruan politika. Hor behar dira gauzak aldatu, uh, ez ez da bat egi preso ez da bat egi zegokia, baina garkotzen artean eran ezakien normal ledat etoriko liteken uh, uh, jokamolde bat, zenta orai anormalitate osoan gira, uh, ez erraiteko ilegalitate osoan, eta beraz hor behar dira gauzak ahantzatu uh, partikulazki uh, dispersioari uh, dispersioa horren uh, ezestatzeko, uh, presoak urbiltzeko, eta eri direnak, uh, epatu dugu, hier Gomes, gada kasu lahua, lahia dela biziki eta pilpilean dena, baina badira uh, beste... Eri direnak edo, eta uh, eiek edo behar dutenak, uh, presonde gittik atela uh, uh, tratato izateko manedan, eta uh, uh, politika normal bat, gako txena artean berriz ere uh, uh, aplikatzeko gisan. Eta beraz, holako uh, gauzak dira lehenik uh, atxulutuki egim behar direnak, egim behar direnak ahalbezain uh, fite eta horriburuz ere, guaztena uh, ipatzen ginduen kontako eta jari hori uh, uh, behar medakotik. Go, eh, eta guk uh, gure aldetik, baina ez gira bakarrik, eh, guk uh, deitzen gaituzten edo deitzen garen uh, bake artis hauen mogimendu zambal hori, horai eh, mogimendu zambala dena, uh, horrek ekaliko du bere harria, baina badira hor, uh, elkahteak, badira aspaldi lan egiten dutenak uh, gai hurin inguruan, uh, bere situa direnak eta segituko dutenak lanean egan, baina guk... Uh, Peska bat ekarzen aldugu gure, gure uh, uh, izena, gure uh, izana uh, eta gure uh, energia edo indarra ere. emaiten aldugu, behar bat dimentxio bat, ono laguntzeko, eh, beraz parteide izanen gira eh, ez dugu besten leku hartuko. Baina hor beharko dira gautzaka antzatu, harik gira hortaz uh, uh, diskutan, iniziatibak hartuak izanen dira, oraindik ez dira finkatuako soki, beraz ez nahi zuhunu joanen, baina uh, uh, maiatza honetan izanen da komunikazioa, izanen da uh, planinga bat, hori gira asmatzen, urteundar hartio gauzak zinez mugierazteko eta uh, gauzak ez izten gehiago atzu bezala izan, artean izan da apilarin zortzia, eta beraz ez da gehiago leheno bezala, eta ez da lehenago bezala izan behar niune, eta gero etorriko dira, edo gero edo, momento berean antzatzen dugu, baina uh, aipatzen delaik justizia transizionala eta holako gauzak eran eh, nahi behita, uh, Estadoderecho famatu hori uh, dena uh, prinzipio hori nahean prinzipio honbat baina aneitz aldiz ahazuin bat dena deus eez mugitzeko, Uh, estado prin, prin, dere, derechua hori e, baker prozesua guztietan adaptatzen da baker prozesua e, Eta uh, behar du adaptatu, behar du legedia berri batek, permetitu uh, presondegia ez da di nizan perspektiba bakarra preso diren entzat, eta atela bat izan da di, bat, atera dizten. Baina hori etorriko e, da behar ditugu segidan segidan, Ondoko hilabetetan gauzak aldatu behar dute konkretuki badintzetan, presoan badintzetan. Frantzia renganik badira segin ale batzu, oiergumetzena ipatuzu, ahmagabetz eguna bera ere. Espainiarekin komplikatuago agertzen da ere? Ba, bena Espainiarekin, ere ba, bena Frantzia hor, apilainzor zirako, Egin bezala, e, piskabat, e, berehten balin ma da eta menbekotasunetik ateratzen balin ma da e, matri leheri buruz. E, aintzindari izaiten alda eta... Batek beste atiratzen aldu, eta eta Espainian horokorki eta ego aldean e, bedeziki e, gauzak ere ez dira lehenago bezala e, izanen. E, eta hori buruz ere, e, ari gira, ordean dugu, guk aldatuko hango panorama. Baina guk e, aportazio bat egiten aldugu eta e, elkerrek ilan... E, manak uh, sigitzen alditugu, ditugu, uh, hemengo berezitasuna iparaldean da transversalitate bat hey, uh, iritzi ezberdineko jendia jedia uh, politikoki diferentea dena uh, elkarteak uh, uh, politik alderdiak sindikatak. Anistasun zabalean eta transversalitatea handian mobilizatu dira, aspaldi, hemen gure da hori, eta ono zabaldu da, eh, bakeb, eta ahmagabetzeoren prinzipioz. Eta eh, badakigu, eta hori egoaldeko kontako ikilan eh, erraiten daukute ere, egoaldean ez da errealitate eh, hori guiskabat, hasi da. Eh? Apilaren zortzia behin oleenago, Bilbo nizan zen prentsaurriko uh, aspaldi eta berbat sekuran ikusia ez gindan mm -hmm. prentsaurriko bat. Uh, Nafarroko eta uh, Euskadiko parlamentu eta nizan dira mozioak oso anistazuntza balean egina direnak. Eta guk, uh, gure demora fite pasatzen da, batakizu, eta aniz gauza bada egiteko, behinan programatia dugu, uh, egoaldeko aktore guziek ilan berriz uh, bilkura egiteko tia, bilan baten egiteko eta perspektibak ikusteko elkarrekilan, ez guk erraiteko nola behar denegin, e, guk apilainzortzia aitzin, ezakitzen eta aldiz, itzegin dugu Euskal gobernuko ordezkariekilan, Anafarrako gobernuko ordezkariekilan, alderdi politiko guziekilan, Pepe Salbu, alderdi politiko mm -hmm. guziekilan, sindikatu guziekilan, eta hori guziekilan berriz itzeginen dugu. Ez da, da bukatu apilainzortzian, eta beraz, beraz, beraz, ikusi nola uh, transversalitate horrek gauzak uzkaltzen aldituen. Eta transversalitate horrek eta jenderteren inderrak, Egoaldian eta Espainiako estatuari buruz, gauzak uzkaltzen alditu ere. Dinamika bat, bada abietan nahi edo ez. Eta horrek, bere bidea egiten du, beinan guk, berdugu, guk, orokozki ez gu hermen aktore izan. Iparajukala egian transversabilitatea epatu duzu, igandian biaren itzulia franziako bosak, Horrek eran nahi du, uh, transversalitate hori esker, edo emaitza emaitzai izan ez ere igan dian, elukela horrek buru uh, ondorio ondirik? Ba, edo zoin emaitzai izan dadin, transversalitate eta jendartearen uh, indarra beharko da. Baina ez da berdin izanen, edo zoin izan dadin Frantziar Estatuan. Hori e, e, nik ez zitu tebiak ezartzen e, mailberian eta buruz buru igor zen. E, ez dira panorama berdinak izanen, eta hori e, ez dut bakarrik orai erraiten, guk e, pilaren sortzia haitzin ere, e, erraiten erranduta lari Frantziar Estatuarek iran harren ginen, eta gira, eta komunikazio kanal bat, bada eta bazen bizirik, eta behar ere, bainan baginduen ere beti eh, loturak eta komunikazio bide bat beste kandidatuen eh, eh, ekipeki lan, taldeeki Salbu Frente Nazionala. Frente Nazionala baztertu dugu. Ez da beste alderdi bat bezala. Nahi edo ez. Nahi balin badu ere bede normalizatu, ez da normala. Eta beraz ez dugu, eta eh, ilusio izbidik eh, lantu, Frente Nazionala eh, poderat heldu balitz eta beraz ez dugu berekin eta sekatu ere uh, uh, ukaitea kontakorik nahi beste aldertik guziek ilan, beste kandidato guzien taldeekilan aldeek lan harremanetan eta beraz gaur egun gelditzen dira biga eta uh, Macronen etaldearikilan harremanak badira eta bere hurbileko pertsona bat oxenere ere pila in sozial eta taula gainen igana zen, eh, minak izena duen pertsona. Bon, beraz kontatuko badira izan isamazen beste norbait arekilan ere izan zen zituen kontaktuak. Bueno, gertatzen da biga direla, bioretanei batekilan kontaktuan gida eta eta espiritu dugu hor, eh, izanenditu gola preseski ora er, aipatzen ginduen gai minbera eta urgente horien tratatzeko e, e, presio de game Berlin zori dispersioak e, hausteko eri direnak libatzeko, eta eta gero beste perspektiba bat preso presion ateratzeko beste perspektiba bat lantzena alditekena eta legez laguntzen alditekena eta nahi dut ere jaren ezbaitugu uh, uh, ukan uh, gisa hartako okasionei bena Gure maegainan dugu ere bitimen uh, gaia eta ipatzen dutu larik bitimak eta bitima guziak eta uh, erraiten dugu larik bitimen ezagutza eta erreparaziba, konkretukiz zerrekan nahi du eta horri buruz ere eta ezbakerri gu, bat dira hegoaldean partikulaski anitz iniziatiboaren inguruan, heligarrik iran beharko ditugu gauzak uh, hartu, tratatu eta hantzatu, Ene ustez, uh, erran dugu mezar da, bidea idekia da eta behar dugu ahantzatu. Michel Berruko ere goen, elgar uh, agurto haitzin, haipatu ditugu, ditugu gizarte zibila, haipatu ditugu, ditugu instituzioak, bada irugarren elementu bat, uh, derako triangulazio batean sartzen uh, zena, uh, da nazio artean, nazio eragileak, horiak badute beti beren lekoa, hor eko urratxetan? Ene ustez, hor uh, dira, hor uh, bon, duan bada... Uh, mas sensible comisión internacional de verificación rek bete ran lugu momentoz astiko bere lana bukatu duela horrek berzuen mm -hmm. Eta, suetena eta um, armen ustea erabaki zuelarik ebin-bilahamekan geroztik segitu du komisio horrek e, bere lana e, Lehenik segurtatzeko zinez borok armatoa gelditzen zela, gero armen inventario egiteko e, Eztekin nolartenean zuzele e, ezartzeko eta horai... E, e. si, eta, beraz, horai armagabetze hori egiteko eta komisio horretako lehen dakarien, apidearen, sorzian, horzen, bainako erikoetxean eta konfirmatu du eta geroztik ere konfirmatu dudu, e, egin adela eta hori izan den polemika bati ere, eta guk ere erantzuna eman dugu, bainan e, biziki bitxida zenta e, bortizkeria horren onbeste kontraziren elkarte batzu e, iduridukte pena dutela orai e, ahmakabetziori egina izan dadin, zen da uh, batzok ezartzen dutetudan, ba, bena armak guztiak omen hort uh, didea, iduriz falta didea eta historiak. Bon, Gobat dugu konfirmazioa ba, Frantses Autoritate aldetik eta Komisio Internazional de Verifikazioa rekede konfirmatu du. Apilila lehen zortzian, zortzi zuro bat ziren, zuro bakotzean zerrenda bat, eta bakotzean atzeman dituzten armak ziren, zerrendan ziren, E, e, gauza berak, e, beraz, manipulazio eta beste besteguziak, ala, hori pasatzen erten dut, baina mm. opiniónia beti e, ibiltzen alda, alde batetik eti besterat. Beraz, internazional mailan komisione horrek bere bukatua du. baina internazional mailan badira hor e, pertsonak ahietentzirenak, edo hurbilak eta segitu dutenak e, izan diren bake e, konferentzietan, foro sozialetan, hainitz, pertsona, internazional mailakoak bere zituadirenak, beste bake prosesoetan aritu direnak, eta aizan direna presuen gaietan, bitimen gaietan, eta dira gure laguntzeko prest, eta erran adaukute, eta badakigu etan kundatzen aldugula. Beraz, ez gira bakarrik, eta hartako da, ea, hartako dute hementik abiatu den indahori, mainan sustengu zabala duena ea, da duen, ea, eta partikulazki gauko panoraman, ez da duen... Ea, Eh, mugitu nahi ez gain dituko dute Michal eh, behuko irigain beraz gantzu mahiat zer ditsutan zerbait eh, gehiago jakin berko ginukela ebe eh, orgen behagunen gira orai, gurekin izanik bai, gozuntan bai milesker zueli eh, izanun dio